probablemente no con seguridad este río si fuera dragado pues generaría menos Ibaia dragatuko baritz segurazkia dazu gutxiago emango lituzke. Erabakia ez dago udalaren esku. Baina behin baino gehiagotan Espainiako sininfrantziako agintari eskaera egin izan diegu. Eeta dakidanez lehen ikerketak hasi dituzte. baina ez da lan erreza izan. Iekologia maian ibaian bizi den fauna eta flora kontuan hartu beharra dagoelako. Baina ibaiaren ondoko loia kentzearekin eurite gar haiietan arriskua desente gutxituko litzateke. Hala ere bien bitartean auzoko bizilagunen segurtasuna bermatu beharra dugu. Puez generar la mayor seguridad posible al conjunto de vecinos del barrio